يقول تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ويقول تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما صلى الله رسول الله فلاس تيبون دي سافيال رث فيال وتشيطه ت الله جل جلاله نا ها بس كوركوين بريز دوبسيمتاري ثت من نفسه باشكو الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وهو عالى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من صلى عليه الصلاة الواحدة صلى الله تعالى عليه بها عشرها حديثي يسيقون مية مليون أهر فصول الله عليه الصلاة والسلام صد أي مسلمان يتسير صد نهارا بمية اللهم صلي على محمد الله جل جلاله وجل شأنهم بتا ذات رحمة إزبري كأك أمر مالي برحمتنا الله جل جلاله ممنت اشتن سنوات بمحمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بسيدة تيما يون صد është ras, asaj të cilën nevena i ka ndërprej rastët, tema rast, ilmit, rast, diturijes, të cilën e kemi hapë që nga moti i mirë, po rastët që këndodhin, kohë paskohë, jo mujë i madhë, jo dhë dhë dhë gjumohë, jo nëtë e madhë, jo haji, jo të qetra, këtë dhjune, na nuk e kemi harru, aqka i kemi premtu gjë moti. dhelia por por serio se Allahu xhalla xelaluhu Kurani Karim besimtar muslimanat njerzin gjithsi e ka therr per memsu tetshne per zot har kej Kurani Karim fjala deturi as per men tetshne per zot har fjala kufor as per men Kurani Karim jashen nan har Për shemb. Me fjalën çat shumë të të më parëot harrë qafër Zotë i Gjallëj, i Lalëj, i Moshëçru, me librin. Mu shoqruj më sfori prej librave me Kur'anin e Kerimit me fjalën e ati. Por shkaksë atje plan, atje e vërteta gjepin e koh. Hakiqati, haqi e ka në gjepin Kur'anit e Kerim. Elam ma i ma spjegus i Koran i Kerimin njët ma i ma i cili Koran i Kerimin e ka spjegu qish duhet është hadis i Resulullah të nësratu sële pra në këto dit djepe e flen e vërteta këto mënfën janë një gjo mërja, tretë për zdreti pa u vanu njerëzit të cilët vujnë edhe nuk ka xhep sot zgjidhjet problemeve të cilët e kanë kap luket bot njerëzia ja zgjan arsurug problemi më i madh është se ato njerëz nuk doin më uballapëhu me t'jepin ku përkuhën e vërtetë kjo është problemi më i madh nuk doin më për ku në xhepin e Kur'anit të Kërimit Nuk dojnë më përku në djepin e kurani kërimit Janë duke kërku lukvina tjera Ku me këllot Rës Zbulimit Që ka me bërë për problemet e tonë Interesant të shumë Një bujkot Një cipësies Të bo menë që shme lërku barin për e mëreqetit një në nërë Të shpia Edhe nuk ka dal për një më me shatin e spreuën mirë dnart me hekvarin. Ju kam ush edhe ara çetën. Se bari prej orës nuk heket tu bon mend të, bo men të spija me hek. Po ai heket u i ra me shatin vën. Tu e punu mirë na. Njerëzia vllaznit këtë të lashë xhi. Njerëzia ne xhi këtë të lashë. Tu bon mend, ska më me i bon ti problemi e mos nga me zgjella problemin ju kanë më ledhë problemet gjera shumë. Halë ma zi, loqëi arritë me shimin e ditë edhe ma shumë, njerëzit të momë të bo konsultime, të bo të bimet të loj lojshme, duke u të bu loj loj trijeza, me bo bisetë qishë mu ljargu për në vërdetët. Të loqëi edhe ma fella bo. Këtu edhe ma shumë më shi i karam në biloqin e parë. Qish me ulargu për e në vërtetës. Biseda, dit, biseda e fazës ditë, biseda e fazës ditë, trijezat tjera, qish me i din tjerë, qish me aldo tjerëve të mundën, mësken mundësi nasë një rasë me të vërtetën, më utaku. Domi kejt njëjë. Me fjallë tjera mës këtë kush kërkan me akuzu për domen që i bojbohat njërzit mës këtë mundësi kush kërkan, do të me pjall halama tjeshta me e qeru njërzit me e përli me ule kaftira, ztonjonin prej 5 miljar njërzve mës tire ven e reni kukuj me i thonë se tin këmishën tone pas karani pike zes po në të mëzijen këmishat kej, me, me ulen ما ممكن ما برلوكنا جهله من, من, برلوكن من جيرنا الذيذ فاطيتوريس ا وبسموه كركوش ما مه وريتت س كوش هاس نبرتيه كوش لوكاش الله جل جلاله في القران الكريم من آيات سوره النحل ايات 143 بسم الله الرحمن الرحيم صد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا Zoti ju e ju kanë djerë Prej barkit në nës foshnje E cila nuk din këtë botë gjo Pa diturie Pa fije diturie Përveç asaj diturie Të cilin Allahu që në gjelalu hu, Ja ka vonë njeri u tukon barkin e nënës Përveç asaj diturie Me të cilin njerin këtë botë linë Ashtë një pjesë e vokën Shume të pishme për njerin abe e vokën Njeri prapo ti ka dhe në atë moment kërpullin ka prej barkit donëm. Këtë tituris, ka mundësi mund njeri mullabdru se e ka. Se këta e ka në dhe hajvanëm. Këta e ka në dhe kafshëm. Kër të linde njoni prej neve, më njëherë gjinin e nonës ka veti e ngrejtë. Nuk e pështin të anena. Këta e dhe vetat e bojnë. Këta e dhe kinjjat e bojnë. Nuk shkojnë ka kam të parat lopës Më nëherës si të mshelë Posat beren këtë dunjo Më nëherë hu gjumë ka kam të mramë Edhe e kapin gjinin e lopës Ato vetat E si zin ka veti Kjo ati duri kjo pati bon, ketan e zbon Ama këta në shkollë se ka mësu Njerëzit nuk kanë nevoj më u lafdru me këtë Se na une kur kam lim dhe kam zhiv Gjinin e nonës kam pi tomër të në det Timnit e tomër të platit shëmë verës Këta s'ka nevoj S'ka mund si edhe dhe unë këtu jemi njëj. Pra për ç'kak? Zoti i Dhelë Jlaluluhu Kur'an e Karim ka thon: "Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun shay'a." Un ju ve ju kam dhër për i barkut nonës, ju nuk dishit gjë. Pa dit pa dit. "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absaara wal-abida." Un drejë alamam në tri organë, i kryova, zotë i gjerë lejëralu ka thonë në organismin e ju, në trupin e ju, tri organë krejësore, me të cilët do të ndaloni prejative gjerëve, do të ndaloni prejative shka i kanë 4 konë, do të ndaloni prejative shka i kanë me puplija, do të ndaloni prejative shka në malla që i forti e handë, do të ndaloni prejative njërëve shka në mesin e tjetarve, bojnë damë me patiturisë, asë mundët me bajt njërzia, o gjahaleleku mu së Jam kam dhonë veshët, jam kam dhonë me një fjalë ndëgjimin, me ndëgjumë me, ndëgjum me veshë të vërtetën prej ative shka të vërtetën e foli. Ado shka e folin të vërtetën këtë botë në numëri njajan përga mërë të Allahu Gjellë Gjellë U. Ative shka zhote Gjellë Gjellë U, ristale ju ka që, kitab ju ka zbrit për i hideje, për, për drejtimin e njërëve, për mja për tregu njërëve rrugën e vërtetë. Mas ative, më njëherë, në numërin di vin ulemat muhlesin jokkej, ato shka e kanë për një me ato shka e kanë me i khlas njerëzit një dajet, me i qitë me urnin e Allahu gjelle zelalu dhe dëshirën e ati më njëherë, mas tive vin kjo grupë prak, shka të të thadu a gjale në këmë usama atë dhe shka jam kamlon unë juve, e kini me hak e kini me hak, po që ja dashtët dhe e të smiren me ja ufal këtive ti grupave të njerëzit Me alë falë, me ju thonë ulemove, me ju thonë për nga mërëve vëshë, jam tjetë, tjetë kofë falë. Nuk kam vëshë për qëtërsenë, për vëshë se me ngu atë njeri i cilit vërtetën e pojë. Nuk kam vëshë për qëtërsenë, për patë këtë që tash njerëzit i ka pinë pin magarlëki i patiturve i gabim magarlëki jehudve, përfillë janë ndu janë duke u um mundu natën edhe ditën, kur json kët bot mos me lon patit edhe kërkan mos me lon me dit. Inshallah që mund të bësh nukë fjalin me ndilin tan me diçka. Jam duke u um mundu kur json kët bot mos me lon patit, edhe kërkan veçatimë mos me lon me dit. Çike bëndos? Na kan mor veshin love me Dhe e ka vel në vellë vëshin, gjojnë më të shtrejnë Kanë zonë zisa u lemot A thë u vëshin A në popli këta e përdori në sërë I vesin ka një arë bile hoxalarën A thë u vëshin jam me marënësi A thë u sin jam me marënësi I të në është tanë shok Po shka të ka përla marëvla dhe jam zoni cëli piktive jam me marënësi A të ka zoni cëla me marënësi piktive Me marënësi piktive anës që ajo shka të e përdori mirë Në është e mësa huna e dëbër të njësën e lëbët Mësa huna ma pak në është e se kdo Mësa gjuha në është e ma pak së vejshin Rasullullahi me një hadis ka thonë Me gunë gjëhendem hien Illa ma hasat tëm dhe elsinët i kumë Qka kini korë me gunë gjëhendem hini Apo në gjëhendem hini Po më bashkë halë si të ketë me të gjegë Më bonë hodjë për një ditë Për një, për një terë gjumonës për të kaldoj të le amërën sija ma veshja ma veshja ma veshja ma veshja Allah i gjëllë le zilën u njërë majzë parin kërra një krypë, veshjën e ka përmenë parasinit Zemrën e kalon majzë mërami Mësë përdo me thonë në lëbeqë zemrë a pak ka vlirë E ajo si të nanët mo nëllët edhe veshjë Nanët mo nëllët edhe sinjeve, koma, kejtë mo nëllët Na jetë e kalon majzë mërami Këtë në Neve ka dhaz me nga treguna për me të tja jeti Allahu Gjelle Gjellalu Thot ure nuk deshta të ju tregoj të la me më rëndësi Po deshta të ju tregoj se punët ka hinë në trupin e njerit Janë do ma shkadush me ju dhonë ma shumë rëndësi E njo një apiktiva është fjala e nonës dhe babët Fjala Allahu Gjelle Gjellalu Zoni i e zoni të të të nga thirë në gjami Kja na përzemën hinë trupin do me njëra përveshi Ai bad alkonici bqnuan dora për vesh knota thua për përsin për knotaj. Ai fa nidaje kur na thirin me uqju për i vorrit netër me dal. Para Allahu xhella xelalu për, sinin, në. për ngon, gjami, të, vesh në vazona për sininë. Për vesh, çdo na sehat që bqngohen që të fjaln xhamia me sin këta me vesh ngon. E pave pse Zoti e ka cit veshin për para. Ruja'ala lakum ustam'a. Ti nuk e di kurjo, mos e le veshin me tavell. Mos e vash do pavituria amena. Se tavellin veshin çert. Shka gjorënat u tish me vellin veshin ato njerëzit mas organi... mas kasetave mas çdo kasete e cila nuk ka Kur'an edhe hadithe vërte në vërtetë shkëncore ta mas çdo kasete janë një audit shka kanë stile mia atritë dhe trejat e tona në vesh a thu a a, a kaseta të ulemove a kaseta të sunnete a kaseta shkëncore a kasetat e djua vet huja për ta thelet kemi nevojë a kanë sti kasetat e e kasetat e muzikës kasetat e ative njërzme shka masa sa e kasete ju intereson ti punë të mloja një një ative është me shduk moralin e trivet, vërtet e dhe trejave derin përnë në mërdi komersializmi i gjepit ative me fitu përnë në këtijë a janë ki popull me neve a janë këto pikpami a është kjo e vërtet në është ka po e folim asaj e vërtet Këta është e vërtet, këta është këtë mëho, se dhëtë me pas argument, kunder argument, fort, matë fort, si këtë për me më, e pa mundu në është. Në e ka nëmorë veshit. Në element krijesur prej organizmit tonë, pëpunën për qërë. Këta është, apsa, sinë, në ballin e ulemove, në ballin e djetarve, në ballin e shkenstarve, në vërtet, Me shiqurës, ullënës, në të të serapë, si pas normave islamet ka thonë ashtë i batet. Anë me qëtë jabë në gjithë, matë të padashurin dojnë me na i ba atë që kanë vërtetën na i më të. Matë padashurin, matë pakohën me ardhësit e tonë me ardhësit që kanë i volin të vërtetën me i ba. E përka pra të fi me i ruit që tashë? Me i pa dhjarëna që shpojveshë përstanin edhe je tekin sa bale? E përka pra të fi me i ruit që tashë? Mi vesht kjej qikat ndunjoshke janë musliman Si pas kanolit televiziv NBC Edhe kanolit televiziv BBC edhe CBC Edhe CNN ato Qish na e ka lajmuna për mes satelitit Televiziv se qish po i kreft diona Ljop Sabane Shka ka qik me i kreft ljop se a Me pa Me pa qka po ban madona Në televizore dhe më qikat e tona Dhe ato nipat ato mesat e tona Dhe ato trejat e tona No vesht Ajo ajo stashe vesht me Por çat, a nai pa anve, sita pa anve. Ana e pa drejtu kokën me paku se kemi velin, as na e pa drejtu. Çi sjon, na e kanë drejtu. Edhe di vet vllazni, edhe di vet. 93 e po kalon edhe pak. 94, 95 mas më janë. Mos bleni as si saça me nuër për mi sfija, heq. Mos i thni para se ti andimi Mark, trimi Mark, mos i bleni se edhe di vet kërkuin s'ka myr dot. Edhe ai shka ka vlerë, ai ka me urdhun sfije poshtë. Nuk do ti duhet kërkuim mo. Nicë ne pas zot kanala televizori do t'i transmeton pasazh për mi shtëpi edhe di vet. Më vlerë më jepni parë kot, jepni ato paratë që t'rkon. Vetëm po ju kalzoim pishti. Po ju kalzoim pishti atu, atu ato 150 kanolla, çka do, na shka do na bina, të na japin. Çka do të na binë atu te shtëpia. A ban me boni fiçë vllavijan që ormë fal xhumoz, do tinshallah e ki marr djalintar kaj ka 4 met për dorë. Inshallah me izin e Zotit. Inshallah nuk e ki lënë me ruj vjen e uj. Inshallah nuk e kiron, nuk e kilon Të rastatët me i rujt prazve Nuk veshtë, nuk prishën ato Inshallah i kimon me veti A ban me të piti shka Me qenë se një hoqë Jumë jo, voqë asipan të punë të më falin Ka mbo gabim traf Me qenë se një njëri shkamirët me gjine Ka njërë shkamirët me gjine Kërët juna për shka pojnë ato Allah i qapën ja febë zem të derajotet të të të 150 e gjinë e kam para par një motë motë në sopë tonë e me ne e kam para par unë me që ketë njeri shfar bisede band të djeta band me mga dhu 150 e gjinë pa njer gjinë a bolë një një a bolë jo që evropianat dhe jehudet që pu prega ditë në më si vetë në sopë gjdo njonit pineve 150 e gjinë Kanola ka 1.500.000 e gjinë e A të pregatit Dikur të lasdhia jo A të pregatit të kush Por para ishte zakon Gjemteri me ikpi babës edhe pinonës Me i mord do para të dikun Me i bo qish me i bo Me shkun bioskop në atër Janë pas qalamit një grup njërës Të shkun shërë në kam Dimlet në atës shketit për bioskopit Për po vetë Pichenve opajs edhe slo patit të vujt Se dhët në halë akon bioskopit Shka akon me pa, thua, që gjënvejnin akon me pa E gjënvejni shumë interesant Ka u boj me kalli E kis një mi njerëz i ka miz në bioskop Në filmi ka miz një mi njerëz Akon me pa rritin mës në no, Tone të nërse se nga që me shku në push Sa bale Që tash gjënvejni me gjitha ato gratë e veta Me gjitha ato qikat e veta Gjojnë vejnicat, kejt, komplet Ka arë ka hinë sop Ka arë ka hinë, s'ka në ujnë shajar mo me shku me shirë no. në A i si Lavrinicën e 50 kanale do ti vet do t'i marrë televizorin pa antenë satelitore hiç. A thua do të jese vak me shku në fushë më. A thua do të jese vak me punu më. Në gjemteton do si gjem të bëhen si gjemtë amerikanëve. Pasti ato do të bën hemenian niz. Edhe vajzat e tona do të bëhen si ato vajzat e banëhovit krijesor në Gell. Do bër Lavrinicën se çdo ditë një unë e kam marrë më më herët mëll. Mjaft rhiqmë rëgjën popullit. Para kosta vim së çapo bo bvoj. Do të banë, e shka do të banë, ato ato Ato do të banë, ato biti E dhe bia të tonë edhe 4-5 vetë Su kur ato bia të ative Shka ka, shka thash në atë pas Stasioni kresor, hekurudon Kjellit minhenit edhe të hamburgit E shka, qish janë, ato ato Ato, gjekus si ka pa më konë Dore, qish janë ato Ato i ka në qimësat, o qi ka qimësat E flogëve të hek me më maqin Tone qatë qimësë shka ka mërë Një ka qore me bëjt kuqe E montë para zinë at me bojëz, pantollat i kanë farmerka, pifu karallëkit, kët çup çup shkojmë. Hakarat, kët hakarat rrezël, edhe majicin e kanë pak se nuk, pak e kanë majicin pingjinte që ton për mikrat. Çlume këton se srrish kam i bop i xhegit. E çu shtu do të bëhat. E kush po kontribon? Kush do ta përgjigjë këtë teatri kës mad, baballar, vllazëmi. Baballar të bijave tona, edhe baballar të bijve tona. Po çesh bara hoc, tu ti për 3 vjet i pozu. Ti zbulojmëra, na po shkojmë dogat të para. Na kemi ndërtuar më drejtë, na kemi ndërtuar shkoll, po, po shkollë, na po na po japni zor me in shkollë, me ushqentarizuar diçka pa flat. Ke kundër ti vetë vol. Po po. Po vllavi, kur të ti çesh që tash një një pers 16 argumente trashë se kjo ka mundu, kimu çudit. Kimu çudit. Unë po foli për 16, ama njak kur të ta sqejoj një xho të ta shifër se hoqja ka drejta une e di se nuk e ka njët me mdimu kur kush me unejt ka rëshiktive e di shi se ka njët se pi përvojë se kemi përvojë nuk nga kanë njëmu njërë zinë qera punë për para poplë jone ka vendos me hunç kokën poshtërsive me am hunç kokën me shkel poshtërsit e ka vendos këta. ju baj selam pop njëvel poplit i kësa i kursi e të shenjt se poplë jone ka vendos poshtërsive qapër me am në nështru e ka vendos Apo, a, a, a, a, apo, thoj, me i qutë, sulë në shkollë, me i registruë, në gjimnasë, me shkuë në masë shkenësës, me nga. Allah i gjëlle gjëleluhu e gjëlle shanuhu, këtë zemër, këtë veshë, këtë si, qëka e ka përmenë, këtë ajitë, nuk ne, ne, ne, tad shine, tad dharn, ne ka dhonë për qëta sënë. Ne i ka dhonë me shkuë në shkollë. Për qatë ne i ka dhonë? 850 herë në kurani kerim në ka thërë në shkollë me shkuë Mas shkollimit pas fakultetiv Hala ka shkoll të nena Masit vibitis është diplomat e kësa i bote Kejt po thoi njën i shbo doktor Kur gjoz ka bote, qira ka kone Teri sa a bote doktor Ditoria është masit boh është doktor e nes Masit boh është doktor e nes Dutë në mësu me ti Ditoria e më dhe shumë A në ka therë 850 her i slomi neve në këta Po në ka therë A kemi ardhë ditë në gjumoh me ngu Hoqën se po në therë Në shkoll të me mes Femna djem këyt mëshkollu shumë mirë. Kush asaj ska po i jap drogë në banka djeg. Kush asaj ska po i jap sti drogë në cigare aty në 15 veçordë. Kush po vën me mua s bashku kët problem me këshill. Asnjë. Na falësh o zot. Boll këç, ama të na falësh. Ahaste As e kimi vendos poshtë rsinave më ia vshtru kokën. Kus i banë të pu? Kus i banë të pu? Këto pu një bojnë njërës të paskollu. Këto pu një bojnë ato shka nuk e din shka dhe me thonë njëri. Po e din shka dhe me thonë gjatë. Nuk e din shka dhe me thonë hara. E din shka dhe me thonë dinon. Nuk e din shka dhe me thonë të dmirë. Shka të rrimë nivellë popullit. E din shka dhe të më interesën e vetë personal. Mirë po për fatë këtë. E kanë hak edhe këto monal, në stacionin e tramvajit e mëçel xhamin kur t'nalat ai do të vinë ministri do më hip me na me na nguhët mi fjalp p p p arti faq peroni më autor vetëm në filialet e tramvajit rri shumë tani ai rri një, një minutë me izbrit ndjer diçka jam tamrena edhe një minutë rri me mortjer edhe shkon më çato di minuta më na pas nguh bara një fjal për xhamet japish mi thon ajo s'ka kimi thon çka kimi pas më jap thon për xhamin as një hadis i ati zotërijës marë në cilin gjdo gjosh ka po folët po shkejlet ka thonë pi ma harra ma alikum bima në lë hadis s'ka jet nuk ka i laq nuk ka i dare në të gjosh ka ka po zotë i hara që këtë diminu dhe pol janë du me thonë ta këshin nësu që këta njerëzit etë na këshin ngu të në anisën avrasin nash dil në mëre këta Mere këta nësit vërtit Edhe njësja puno me këtë Ska idare në atë shkazoti hara me kabo Ska jetë Rukë t'janë zonënë Dhe pro me këta muë Ratë më një gurin Palë qafës Më një herë në atë ven halaf Nuk gëzën kërkush me talit Sgëzën kërkush me ngrejt gjishti me thonë Lavi temi ki rati me gurin pi për mas Tiza më kja ongër në bez Unë t'a fali pi për para Unë t'a fali pi për para Veç kë mësoj e këta dhe mësoj e gjali se nuk ka jet edhe i darin natë gjoshka zoti harame ka bo Allahu gjëlle gjelaluja ka bo alkoholin haram me këjt familin ka thonë -famil, kur anë i kërin suratul ma edhe innemë al-khamru wal-majsiru wal-ansabu wal-islamu rejëz komarja al al al alkoholi me këjt familin komarja sheshbeshe domina për të thia me këjt lojna qëka luën së -so kaqeve haram janë peace, joy, flesh mësoj e lehe, ik Amu rahat toka, so vetë këtam zëban, më bjerëm me shkop, sprish pun. Tu i sqeguj çito pun zotnia më e madhe joni ka ngër gurt, kret i karrel, djaqu i ka thirrë romi, ka, thi, ka ngër gurt, kret pit pa ditur ve, ani sprish pun. Kallav ti për para kia, sprish pun, vetëm se më ti ban ato çka ka vonë zot e harë. Nuk ka, nuk ka idare, nuk ka jetë. Edhe mundo, fat të parë para si do të fat të parë a be. Fat të parë para? mërë kërë të vini në gjami ku të gjoni poshë që të i hushë nësë ta më të para gjithë mërë mërë mërë mërë në popullin ton vlazni në popullin ton ka hi i leti mar në popullin ton ka hi i leti maj fleç e la ta në tëllin popull në atë populli cili tëri pargje ishte populli maj pasë në bot e vërtetume e vërtetume jo këtura Jo për hatër tonë, se mas pakti për hatërin tonë në unë folit. Ma i pasri popëllisht e projektive të lasërë. Në për ta dikun disa qafirat dhëgëllë qasim Morasak, qasim Blisa, pishin ka pak qasim Piva, qasim Rakia, se dishin edhe ato se shka e në të guavella. Nuk e pishin se, për që, nuk e pishin për qëtër sen, për hatër të ati i shoqit, mu ka aldu pak përparimtar, mu ka aldu një ka qonë si i ditun, një vezin gjiri u kolla qafës, një zinë gjirë ndërën e gjatë, një zinë gjirë në kamë në shmaj edhe në këto përmi i zbukuru mirë edhe një pijë më tavullin dhe duhet me pijëse nuk jam mëne hoqë me që si fellafe këto kejt këto kejt Allah i albost mundur ative njërës me shka i kanë po këtë punë me thonë ozë zëtë kur ma në të rrugë nuk shkejtë kur në të rrugë se pa na dhito Allah falma që ta është i leti i ri të cilin E shtinën dëmaqinat mat mëllojnë popullin tonë Gjemë të zëpnive Gjemë pjala zëpni Unë që ditë nga Kaj ka mërë drejta ki popull me përdor pjala në gjali zëpni Ku ka përën zëpni Ku shani zëpni Kaj ka gjali ati i banë drog me thashtin popull Po gjali a qi filonit Ha qi ka së radhash për e vlave jam Ha qi salat, ha qi i blis Ha qi shëjtan, hoq Hoq me leoni për zonun Për i rahmetit Allahu qëllë në gjelalu As në manë ka bullë nukë, as në file ka bullë nukë, as haq ka bullë nukë, as zekat ka bullë nukë, as në as, as tada ka, ka bullë nukë, as në njim ka bullë nukë. Dheri sa i një pijama i gjali jemë, këtë për lëkin popël me shumit edhe me thasë e shtinë, edhe majtë mërami masit i bojë le... e këto punë, që o të thëtë, që o të dalë le. Dihim në është ka për bëjë, që shtu një orë i prej neve për po bëjë, e dihim në, ama me marë kët Ju me e bajt me, me mor pja ti me ashti ti Edhe haram, edhe vajis Edhe haram, edhe leksionon, vajis Edhe hoj, njajtë në koh Në ditë sash, pra po e seki Do të thom apajnë që të rëngjumon Apajnë që të rëngjumon Së du me dalë pikësa i teme heq Deri kur pikësa i teme nuk du me dalë në këtë kërësi të gjaminës Derita shofën ki popullin mes për një përni me xhalën e lëcikën tufallt e ura. Se vesh nga Gazi Bab kan nis me pall Shkopjika te vogjem. Kan nis me pall mabet se magaris ka pall tërnit. Gazi Baba leiset beuajit vllazni. Tre në 5 kilometra ai ka. Kan nis me pall në rrugët e Tetovës. Gjemzeri edhe treja. Çikat me Hiram vllaznit në lumë, me Hiram në lumë. Edhe ajo e domaçinit po i thonë se ka kana me Hiram kana e domaçinit. E varto ka nis me ball për sokafin. Se kush e merr drogën trop, edhe xhan e jon masniko e ball si magak. Du un, unë një si sefop, as ti sezu. Si A vaje as nuk bë, eskami po, eskami po. Ndoshta mos po do dikush ka ka ardh në xhami sot ngjet katon të mall. Me fal xhuman, mos po do dikush me fal Elbeti Hoxha ska ato fol. Ato çer janë ato xhinç që i vojnë ato pun, nuk janë këto ton na që jemi në xhami. A për më garantojnë gjali jote dhe jemi ka në kashash? A më në më garantojnë që këtë? A mëjnë me të garantojnë gjali jemi dhe joti me kashashnot? Në asë në rastit. A mëjnë me të garantojnë se shëjtoni e ka bitiz vazifën? A ka për neve dhe një qëzot shëjtoni ka maru moj vlisë dhe e ka bitiz vazifën ka shku? A e halat dheri ditën e fundit vazifën dhe të qarkullon me së neve. A, a shëjtonu je gjri i fip një edem me gjë Rasulullah s.s. ka thonë shëjtoni hefë njërën për juve si shka hezë gjakën shëjtoni hefë njërën për juve mrena së kur shka hezë gjakën në imin rëzik në imin rëzik vlazni populli jënë karanë në hemdekët ma vopura, orini, o or gjemtri, o pleq o papallar o një fatë vëgli shka kënjarë në gjami populli jënë karanë në hemdekët ma në sënka me dalë Unë pomundoj me këtë fjalë me këtë zot nalt i cili nuk ka nevojë çe ka humngrit me avshtim truollen zemrën e yuj se populli juor kanë al hendakt ma. A jeni ju te pa, a jeni unë se di si ta dini ke jo shkado me thon. Çdo dit ka pes vjet pinikatunit ti terrenit pastër qi u le mot botnore kan kalu ku parim me thon botnore edhe nai kal pranu kan thon Islami manga njerz manga Islami pastër kan siget grup për bitë e të lamë shitoë kësë ka kanë hezë atëmë e po nuk e lënë gjemë të dodë edhe nuk e të tonë. edhe pak barë më kishë në nërëzë që së patë nuk e lënë për interes dhimor këve e luës me Allahë në gjelalu për 재kursi e ditë në gjumoh më këtë sahat madhë shumë inshallah të ketë musliman të dinë se ditë në gjumoh pitejten pitejten dhe, pitejten në kësham të re të gjumohan në kësham është një sahat ku shëllut njoni prej muslimanve zotin në sahat shkat doje Allah u qëllegjera luka pra më të miadhon ja unë e pasëm këtë kursi maj vogli i muslimanve mbot, o Allah inshallah qaj sahata që ki që të gjemë shka e kanë bajt atë borloke dhe kanë hinë burkë musile me dalmo o zot musile me dalmo sa ato prap janisin kë e kallon o Allah i onë inshallah të luhën bani qëtë qëtë qëllijat e vetonit ku janë të nejë Mësile me da Mësë mashtronë dënja për i muslimanë Me thonë dënja në ashtë e kje më ratit i shka O zot Edhe une si të mamore Shëjtoni menën që të piqatime sobë Dhe më mësëm qitë mo më. Apel shpirtnor Apel shpirtnor Të atëshka si kanë për langë dhurë Mësë janisin ati bërnoki Po ta luftoj Ta luftoj në zbashku apel të gjemë të ri të ato shka i kanë 7 vetë të ato shka i kanë 6 vetë qkojnë të përqafin babën të shpia edhe të i thojnë për i zatë zotit o babë mështë mashtroj e kur kush në atu e bërish të i dur babën të i thojnë ato qunat e vogën ato, ato dimnod veqar mas namazit gjumos qkojnë të putin babën e vetë lullet balu funo, babë, thuri, të i thojnë o babë puno me shatin fush qko kosit me pare puno në kanan Grimi me parës prish punë. Çkohë prish i shpiatë hallqeve, po ai lëme me traktor çit drek. Por i zotë cit një bashallaç punë mos na mos e bën. Mos e mos e mos larg me largohet populli i Orionpjasë. Se jahiljetë citoi gavladin. Pa dituri pa shkollim citoi go. Unë e di njëonit ti ju e shkaj gadrëni me thotë. Njoni ti ju e gadrëni me thotë. So edhe me shkoll njerës kemi pa te e pënu këtë punë. Edhe me shkoll kemi pa profesorin i cili a qitë përpune me qatë përvejzë anotë i përmire. Po profesori i qitën përpune. A, vlasënën përdo. Më këtu zate dhoni jam të dashë në arë që në gjimëzore përkuri jam të forë. Kua është ka ku pra? Kip, kip i pa ditur i kisë përbënjë. Po ki i shkollës? Ki i shkollës ashtë pa shkollë. Pse pa shkollë ashtë? Pse në shkollën e këti nuk ka përmen t'jale haram, po. Në shkollën e këti nuk ka mëzu haram edhe halal. Me madhja bela të njerëzit cëla është a du. Me madhja bela këtë njerëzit e ka kaplu pëse islamin në bankat e shkollat dhe s'ka hi. Pse haram edhe halal i cëllit nuk e mëzu në shka ka ndalu zotit edhe shka ka bo halal në shkollë. Por qëto është belaja me madhë. A na pin vitin i një në, në që në 7 mle, pi kune kimi përqafu komunizmit. Ti kërë e këmi përqafu, marahomën e kuqë në qafin, në qafin e, tsu, në qafin e sarokit tonë, edhe i këmi thonë emnin e shenë, thoi za pioneri, ki pioneri, o mladinas, pioneri kitës, njoni pioneri salini, qëtri pioneri, pioneri milotinit, njoni pioner i, i hëtinit, loj, loj pioneresh, e mirë që atona kanë gjithë pra, se nato shkolla halalë dhe haram s'ka pasë, Po ndar shkolla ka pas vetëm hallall këti. Pi aty kush ka dal, halal zot se ndedallon se sallafanë ve salla zbak. Me diplomë. Me diplomë, me renomë. Shikim ta, ne ka shkruajt emrin e vjersave për ngritjen e kombit. Ne ka shkruajt numrin e librave dhe të romanave për ngritjen e vatriës larë kombëtare. As u ngritja e vatriës larë kombtare e çon gjalën e agir. Me shkuën Turqi e me ungarkumë drok me arnë palonë për autobusin me nëzirë, qafiri, me thonë, e cka, e cka me neve, mëre ka këtë febërlo, kështë një aki me veti, edhe me shtin, beton, me ashi, me ash koklu, kësit kejtë, majzë mrabi, e, me zezë se kjo, ka anëma zezë se kjo, me zezë se kjo, ka, me i thonë majzë mrabi, këshire, e o që të përstim, ma të lëshojmë, se na, nuk jemi Në bëjmë vërë në Vesë në një punë të kaldojmë ti I shetë njonit Apo i jetë Shka nuk folë shqip Qatëhere për një me këj punë me neve Tërështë i kurë gjo Kështë shka e zonëm Ta morë Të jetë kemi peglatë që i vitha I vitha ma nuk të e këtë tërës ati që gjo Kjo kurë gjo sa Me djejtë që i jetë Apo i shka a Macedonë Që nuk folë shqip A i shetë që atëhere me neve për një me kikur Kjo vladhishka e ka kupin Ative shka folin shqip jep ju me festës në i një Inshallah edhe kjo është leksion një pjali për pjali vëshka duhet me dalë sot me ta prej gjami e me vetin se anëmi që tishin angazhume në ashka tru Kur kështu kur janë vërtetu se me armë s'po shkojke me armë nuk shkojnë me neve me armë nuk qitet me krije vladhmi nuk ka popol ani se na do bërgja blakë qështu Ani se nga do këmi qështu pandravela Me armë, me neve, me qitë, me kria, amërzi shumë Që e pi kërësi e po thonë praf, kusë do e të provoje Në kërë gjosë kemi heqë, ndora, me najmi transdikë shumë Edhe popu i qere dimë se kërë i graju në vlajtem, pistole, revolje, kërë i graju për barin, mes Që ka ka pje dhe ashtremu pak për me aranteme Asu në shkavit që ka shka i bëj Runa zot Runa zot, e dinë ato E shka me bo pra, qësë për shkoj ke marrë më neve, ama duhet me nashkatru, duhet me nashkit më fungë posit, e nërë funin e posit duhet me nashkit, me shkatu. Shka shë amorale, duhet me e pas na, duhet me e qitë të na këto. Nderin me shkatru me qëk, mësë me jardhi noti vabës më pëse qi ka po venë vorë. E nga kanë binë, e arritën, elhamdulillah, zojzë elhamdulillah, e, e arritë, njënë që kanjorit për në vëzatë njëzë dhe stafë njëzë dhe tebu kur kur kur gjënë e manë se këpër më të ashtë qëtu e di më e vetë i shme a kjo kjo është e vetë i vetë më se kjo a rritë më gjalli ka asatë njëzë dhe në pika ku me dit pika kur ku i kur gjënë kur kur kush të e më rritë atë një gjithë më slafis për e vëzë kur kushit u bë edhe për ndërin ka njëz njeri jonë mu së edhe përnavuzi njëri jons kanismës me i me të hatërin. Qërë të kanë arritë këta të na. Nuk u gopon, hala po duhet, hala duhet. E shka duhet në batu? Duhet, kadal, kadal, një gazeta është, e ka em një flaka vlasnimi. Gazeta të delë në shkum gjurë në shqip e vetë me gazetë, po thuj se vetë me gazetë, në ketë fatë të rejni këto. E pasët mrena artikuj, palidhje sa të dush, ama gazetave me pas artikuj palidhje ju pa hië, e mos kja kurani kërim gazet nëjse, me i përmirësu ato artikuj, me e përdorë për shkejnë sa shumë mirë, e qësë po e përdorë me kjene vendon mirë po, shka ish një gjore alitet se flakë e vlasnimit ishte e pasër për pornografi niko, kur dilë s'kish fotografi i palidhje ardhën të eman të pu sistemi demokratik të ashti me hinu, për tonë huqëm pa të bo, me nejësi dirët me himrena, të kush me hitë e ato shka se dinë shkarashtë, mëse dirë që, ka dalë Sofia, për një mazënarke Sofia, ka hinë vlakën e vlasnimit, me kejtë qikatë e veta edhe mesat interesantë, me kejtë qikatë e veta edhe mesatë, një artikull, një artikul, prej artikull e vlakës vlasnimit, nga Sofijes më njërë, Në Sofie të vit në Bulgari, në Cetosofi, Disopia është në dunë. Njëron e din milet, njëron e din patica, njëron e din kejt. Nga Sofies është shkruar terbia, edukata seksuale është e dëmshme për kombin shqiptar. Përpëri ahet kompo do më edukata, po kikatet më thundin prodhom për një mazarkë ti arti. A që ti populli për të më i ka dhuz? Po këj popull prate duka të shohë, pash me i vërstiri popull. E me ka pra me stimulu, me stimulu prate me Sofijen edhe Varnën edhe edhe, edhe atë Pernikin edhe, edhe Parisin edhe la, e Barinë. Lë më njënë. Më një me vlasnibre. Më një më ratë që kënë këni pas, pas tërta të lomë, pas tërta lomë, pas tërta lomë, pas tërta lomë, qatë qëka ne e kam përlonë qërë të pastrojmë më bura, qërë qëka e në mënumë në e përlonë të pastrojmë, qatë qëka e këni pastrë të arrujnë pastrë edhe të anena. Wallahi, bebo ju bëjnëzot. Bebo ju bëjnëzot trea njëra masjetërën si duni. Se ka njërë që i gjetumë të i për jashta, e la qëka e kemi në të pastrën në e përlonë. Njërë skurditë, njërë të të, të, të, të, të, të, të, të vumë, Si, për që asipun, të edukum, të pagum me pjallë Halat drejt për drejti Mësme naleon kur gjonë pasrë Se jemi të, ir, të ir, jetojmë na Me një të vend, me një skej Me një breg, me një meqë Me një arjetoj Këtë djegi ju ka metë popove me Kullaneve që shmetëm në kash pasrë kështu Djegi në shpirë kjo ka që shmetëm në kështu Ato u banë në rezil U banë në rezil me kakejt Me shka ka slave ortodoxe, katolikejt Si ju ka metë par që shmetën këto në këtë qësë balkonit ka që të pasta që shmetën këto pa drogë që shmetën këto pa pornografi që shmetën për këto pa revista rezil që shmetën qik atektive të ndershme që shmetën gjemtektive të ndershme që shmetën nga atektive të ndershme gjegju ka mekë për duhet me urdhu ato këta ama ato asht ka të angazhur na duhet me angazhur këndër tën e jo me ndimuan mikën tën më smelonë kërgj I fundit atë drogë është ka në është lënë popël, i para fundit është gratë në virusin e sidës. Gratë në virusin e sidës kanë, kanë, kanë deportu prej popëve ko ishin popëllin tonë, se sida, virusi i sidës është element ma modern shkatruz me drogën barabara zla motër, për me shkatru një komë, për me shkatru një popël. Jo me shkatru me lishtu, me qunë vërë, mësme me ta thnia për mi tokë, Mësë me metë asë nja përmi tokë Për qështu janë tu mundu qërë Në pojë ndihmoj Në pojë ndihmoj Pojë ndihmoj ma në mikun Edhe më ka metë hatëri fort Lafni ndashime ti Më ka metë hatëri fort Me njëri shumë zemrës teme që ka kam Edhe sot Thala edhe edhe në lidhin Dela familiar dheri për dikun Me kërëm si teme Ne po antë edhe aje dhe sot e po analo zev kor katran një familje si gjakut tim prej familjes ngushtë të mës shumë shumë ka patranu në herë për një punë se unë nuk po punoj me mbrojt kët komb kët komb ton vitelash me fort ka patranu për shemb në pazarin e Preshevës kom në pikën e dilit drejt ja çetashat njëri si çapieri e kançon me drog unë nuk e di ç'i patriotizmi jonë shkaj xhet atu shkaj xhet unë nuk mor sjam jam, jam habit më unë sjam të mor vash kurdo se ka po ndoll ka bën dorë me lave se kam takuha la inshallah kur dalë kur dalë prej burgut inshallah do t'i thot inshallah me zoti do asha do t'i them as Allah i tabot nasip ja the do me bojë amu he fi sa i duaj unë për ç'tivi dijer ja mu bojë peshmanja me dant mu, mu largupi këtu zengjen për li bazarqe zengjen për li bazarq s'ka mu bojë na thuk tësh ka kan armë faxumon kë më shati na ora gjë O rini, o gjemë, të cilve ju du fort, ma shumë të vet vetë vetën, se me dërës vetën ma shumë nuk mundohem kachë. Kisha folë fol me një tonë fort tullë, kisha folë me një tonë të atisht plakës 75 veçarë, po ju du fort, ju du shumë, e ma shumë pikejt popojve i du popullin temë. Ma shumë pikejve të popullin temë i du rinië. Për nëri me shatë. Meçarës e ka nëzëm me drogën cigare. Të nëri të me qarës, me të meçarës me drogën cigare. Nuk e diun edhe katër vetaj Kërë ti pojë në nëmëll vetë Shka u bo a thumë me tanë Shka do të të dalë e prea ti A në duhe në burë A sker nësër a thua jo A to asker nësër Shka të të më duhe neve A drogirat të më duhe A thua A to neve A që, që si njerët Në dë të të rritim të ane Në geratot e arshme a thua 50.000 dolar Vlasni Me shnosht një njeri Prej drogës I cili ka morë Disa harë erë Po me pastru, deri dikon jokei. Okay. Pagoj 1000 dollar. Unë drejtën t'ja them, si tulli prej neve kur po shkon me marr bar në privat në apotek për kollin, edhe për ftoftën e mushkërimëve, u po i kushtojnë 30 miliard, në masdarkë po bvoj mohabet na. Apo vaj nëse shumë shtrejt privat, apo bvoj mohabet ajo. Për meshnosh gjalin temë edhe tonin, bi drogës, si t'na zojë gjatë lajë, 100000 dollar i duan njëri prej neve. Pagoj 1000 dollar bvoj 100000 marr. Telefoni i Mark i duot pak me mujun e pastru me dit me artër te spija pitë pitë pitë çeshma. Në çast sa me dit me të mash spija vërtet më bó. Derim çap hall me ekip pra. Çike ta po duën më nai pruda sa mir. Nuk po i za. Çiket po doim çiket çiket më e ka sti mrena. Për ditë ka katër, ishin zonë 11, ishin zonë 13, ishin, ishin zonë. E po mir 11, 13, 14, do 11, 13, po çdo dinakon. A nuk kam mush meja kur do dal deri te dia xhallah qa që mo mu ka mu shmenja se kejt mu së përzinë këto për të të tëllojnë dërjit katëve gjallari këshinë zot e mo unë jam praf kejt jam ftof mo kejt vlazni inshallah me izin e zotit jam i knoqër po që që mati ju nësot veç një përçin e ka kupru shka kemi dash me thot një përçin unë jam i knoqër mund pagu edhe neve nga pagu kevesbost. një përçin po që e kemi kuptu qënë përçin se në qëfar kan Lumpna se si ta që më kuptot ke çka po ndodh mes tin ton. Saudianat janë në Milet, i jot shumë zhvilluar shkencarisht. Ne pozame nuk janë zhvilluar, po janë shumë zhvilluar. Dietar, fatar, dukshm bi larg çdo kripë të ka ndynjos nuk ka nerv për neer çsti. Çeveria aty na është çeveri diktatoriale, çeveri ushtarake, shteti saudis është shtet policor. Ushtria e mar. Mbreti i Saudis është buri poshtër. është realitetu në sëmpe përqavit, poshtërin zban me përkravë. është buri poshtër forë. Mirë po, kur kam me mërë vizër për në harësive, e këshin unë kënzullatën e ative në tabull një letër të modhe, ta hdhirë ham, arabishti dhojnë. Vërrejtje me rëmsi shokë, vërrejtje modhe, në një menë, ku i desi mamë. Po e lezojtë dhe shka më shkryun, kur A ti personi të cilit ja gjojmë një gramë drogë në kufinit në Saudijës, likfidojt më rrëna kufinit më një hapë. Pi. A ti personi të cilit ja gjojmë një gramë drogë në kufinit, likfidojt jashtë a kufinit. Doazni si hoxha juvi katunit këto, si pris fetari këti katunit, ku kë ju ka ndëzëj se njëtë në teme që katë në të të trivet, kur manë zorë se në kufinit në Saudijës nuk jam këtë. I dhe që, qëtë që gjimë të ratit. Ato vi bishin më i fortë te Pakistanin këtu me trasgjerë andor me me kërën me demontu këtit me tapacira me dir me bagazh me guma me rrotlla me çka ka këtu i shtrim çu tonë me montu te kran me marti më mes... edhe mua çajetha si rri çajet çka me... ne policia ti rrit unë kërren që jam ble pa ramazalit vallahi nuk e desha e nervozësh hallu çka po nuk i kerr jam pa ble unë e fort kotën pa n ka ka li u friga Të ndoshta mos ka ato njerësh si që kanë pas këtë kar para se ta blej mos kanë bon si buzalla që elbet e ka merë tani gram diku çeni hakarat tani ma gora ti më morën unë ku e di se çeni e di si do xhinteton droga shkas ku Kë, ku e kanë di këta alhamdulillah alhamdulillah ma ismrami e montuna kern e xhin çdo xhon ban vet ardëm navat haje xhirësti mos kanë lënë këto maestor dënisan keç ëvena kontrollu e ktheën çdo djalë nga vet, hajdë te mirë. Kur elhamdullillah maqmal kam dhonse çabim. Kam çeveu ne art, me zemër çasnot som elhamdullillah, mas po vënmo badjava, je miliru, ta dal villi. Mendoj se një çeveri, një popull i cili nuk ka shtet, edhe nuk ka nat shtetin kushtetut, nuk ka kushtetut, e cila me vërtet me nenat e vet at pasër këtë gjona bin mi rregullu, mendoj se ai popull ka beskuposh ndo që ne vera jep ti të lajmë vllaznin mirë po ashtu ashtu ma ti skemi aty shtet nuk e kemi çka më bëj nuk e kemi momentalisht nuk e kemi asisteti e lus çdo njerëi i cili ka shpirt e lus çdo njerëi i cili ka evlad edhe i don shumë e lus çdo njerëi i cili ka grua edhe e don shumë e lus çdo njerëi i cili ka bid veten tre edhe e don shumë e lus çdo djalit i cili ka motër edhe motrën e vetë e don shumë e lus çdo domajin i ka kullë nga familja familjen e vetë e don shumë So i lusë për me zemër, në të lidhin këtë gjo me besimin, se qëtër rrugdallje nuk ka. Në të lidhin me besimin. Së kur shka e kemi lidh nga me besimin, hara mash nuk për e pira kjerë. Hara mash nuk për e piti si si une. Hara mash aş, nuk për e shethe dhe nuk për e blen si une. Lidh me me besimin, ori ni, se s'ka qëtër rrugdallje. Se sa për qeveri Amerikanët, niz, në vitin 1929, teri në, 39, në 39, vitin 1937, së të bojnë të t E kanë pas burar fikë harab. Lëndonin libra, rakije në Amerikë kanë pas burar. Shtetet e Amerikën. Pas 2 miliard, pastë më falni, 15 milion dollar Amerikë janë harxhuar këtë kopër informim gazete dhe reklama, edhe kufijtë me i rujt edhe me zbuluar ato policia civile, kush po e bën në vitin 1977 15 milion dollar ka shkuar dhe kur gjosen kan bo. Majmërmë, çeveria Amerikone ka thon ne tapin se të ka qall. Spornalka pra mështijese kejve gjejë se se në shpatëm shtetë e këto punë bubon se qëto hajë dush, qëto lëpova këti për loki, mëtë parën fjallë që ketë janë të në eqitë për para se abe shtetë së ka se me pas shtetë në alët maravlazni nuk në alët ajo shka sara lillë me mebesimin së në në alë kur kosh heqë së se, se në kanë në alë Amerikanët, qëto shka e kanë në alë së da mosenin mës me prodhu atomin së da mosenin mës A islami, kër e ka lidh me besim të burat E ka thonë Fahel entum mund të hun A ti me burave në Medine Ta bolni mo Me alkoholin bolni mo Ato e pishin for Ato kër i ka ndirë katës Ka hedh të javë për rrugë të Medines Qa të shumë kishin në përshpia Ka thonë Fahel entum mund të hun Ka thonë bolni mo O beri, iman rradi Allahu ta'la anu Sa ka thonë e kam pas Qishin të goja ende për plasa portokë i thash zoti jam bollmo urdhniat tash me besime, e bave, që të gjitha me besimin e abave që sitëm tokë lidhëm me besimin keq lidhëm me allahun keq ta ruajim veten ta ruajim kombin ton ta ruajim fen ton ta ruajim dinin ton ta ruajim milletin ton mos i quajm mos i quajm xindet por xindet ton bosh me durftet ona se an mishve shumë hajër po ju bën allahijalaljalal mishve ton inshallah jepna natib helmin për vete me perdor allah mishve ton ja u bof natib Edhe të mundën armo të keni di garspër për çafatet tona për çafatën e vet më i përdor inshallah. Allahu Jelle Jalaluhu, shka ka bër loq helë bitlash katruzin e milletit, edhe kanë çefte na mësti inshallah shpërëratë përdorin. Zoti na e bop nasi vllazënimin na e pranun, ka vull, bela e bop ka vull në madhres jumor. Allahu Jelle Jalaluhu, kët ibadete çka i bëjm, ka vull na i bop. Për çetetet tona kët narraç ka i kemi mëllot muslimanve mbar votë Zoti mufaza i bop. Jafë qoftë Allahu Jelle Jelani U për hatër bereqeteve Për hatër të hajvanëve e e gërën men Për hatër shpenzve, për hatër të mive Të cilët ala asni të kesi nuk e kanë bo Inshallah Allah i për hatër të tive bereqeteve tona Shiju qon Allah i Jelle Jelani U Jelle Shani U të rrit të rejët e tona mëhafaza për e shërët Shëjtonit e dhe shërët njerëz Në shka punën me shëjtonit mëhafaza e bëti shë Allah Nilla il patiha